is dit nou so 5 minute oor 7 1905. Ek kyk op daarby is dit ook 1905. <laughs> My is aangeskakel by Net Radio SA, Net Radio SA. En die webwerf van dit by www.netradio.sa.co.za www vir wêreldwyse web of worldwide web. .netradio.sa.co.za en daar op die netwebwerf vind jy al die relevante en nodige inligting rondom hierdie internet radiostasie. Dinge soos die name van die omroepers, hulle programme wat hulle uitsaai, tye van uitsending, en dan het ons ook een archief waar jy kan luister na vorige uitsendings en jy kan sommer so online luister of jy kan dit aflaai en dan so op jy eie tyd maar daarna luister maar dit tot die beskikking want dan ons saai wereldweit uit vir jou inlichting en ook vir jou vriendenkring, jy het ons geweldige groot vriendenkring hulle is ons daars oor die hele wereld. So een laat weet maar vir allemaal en hulle kan besluit wanneer hulle wil luister en wanneer hulle kan luister en as hulle ook nog weet van die archief, nog beter. Ek is Dr. Tini Eilis wat uitsaai hier uit Airene, die stad van Vrede en Pretoria in Suid-Afrika en waar jy jouself ook al mag bevind, jy is baie, baie welkom oor, ek hoop jy voel somme baie welkom en ek hoop jy gaan somme nou nou baie lekker gegroet voel ook want ek groet hier in een paar verskillende talen, nou die groet is maar somme net, hallo in die Russische taal, Zdrafuja, of Privyet en in die Arabische taal, Salam Alikum of Mergaba Of alaand waar salaan afhangende van die streek en dan in die Duitse taal gutenavond in Hebreëus shalom Grieks kalimera Afrikaans taal waar die mense daar in die suidpunt van Afrika praat goeienaand en Engels taal van die rooinekke Dit was mys wat die mense, die Engelse genoem nie, destijds het hulle gesê dat die Engelse soldate wat nou hier was, was nou nie gewoond in die zon nie. In die warm Afrika zon en hulle nekke is rooi gebrand gewees en daarom, so hoor ek, ek het nou nie daartijd geleef nie, het hulle hulle nie rooi nekke genoem. Ek weet dit, in die school het ons soms, soms tegen die Engelse school rugby gespeel het, want hulle gesê, ons speel tegen die Souties. Nou, ek weet nou nie rechtig, waar daar die uitdrukken is. Iemand dat ek vir my weet, laat sê vir my hier op die, in die kleedskamer, wat beteken dit nou? Kom praat ons van Souties. As dit een vloekwoord is, moet jy, <laughs> moet jy man nie vir my sê in die woord. Nou, vergeet ons, maar dat ek die vraag gevraad. As wil vanavond weer eens by hy die program Godse Woord oordink. Dit is vir ons altyd belangrik om Godse Woord te bedink, te mediteer, hoe ons dit ook al wil stel. Gewoonlik noem ek die program Israel van die Bijbel, maar die tis is ons eindelijk bezig met oordenking. Elke keer een oordenking, al is dit dan ook Israel van die Bijbel, dan gaan dit oor oordenking. Want Israel vorm maar die bakermat van die hele ganse skrif. Alles daar begin, eindig daar. Geschiedene speel maar daar af. So wanneer mens die skrif bedink, dan bedink jy ook som in die selte uit Israel. Maar het is ook altyd lekker om somme net oor Israel en oor een toer Israel te te praat en wat alles daar gebeur as een mens begin met plan om so een toer te reel en die opgewondenheid wat groei en so meer. Wat is soort van kleren mens nou neem afhangende van wat die tyd van die jaar mens nou daaien gaan. Maar vanavond gaan ons weer eens kyk na niewe wijn, niewe wijn en niewe wijnzakke na aanleiding van die gesprek wat Jezus gehad het, om te sê dat die mens nie niewe wijn en ou wijnzakke kan gooi neem. Want anders skeur en baars daar die sak, en die wijn en die zak is daarmee een. Maar Sy anbeveling is dat die mens liever niewe wijn zakke moet hee, vir die niewe wijn. En dit word later vir ons ook meer verduidelik rondom die vernieuwing van die mense gemoed, want dis waarmee die woord van God werk is met die mense denken, met jou gemoed. Verniewing dis in die mense manier van denk, jou denken, Nou, dit is nie so makkelijk nie. Dit is maar moeilik. Dit is moeilike oefening om een mens te help om van uit een ou paradigma oor te skuif in een andere een in. Als een mens bijvoorbeeld tale aanlees, en dan maar kom ons vat, dan maar die Griekse taal, werk je die hele tijd met die spul paradigmas wat je vir studenten moet leert, en dit is tydroovend enerzijds, anderzijds is dit maar uitputtend. Maar mens raak gewoond aan die soort ding, hoe meer talig jy nou leer, as jy dit met een paradigma aanleer, soos bijvoorbeeld as een mens een werkwoord nou vat, en om deur sy verskillende passies van die eerste persoon en tweede persoon en derde persoon leer waar Die eerste persoon was nou ek is, en tweede jy, hy, en so meer, het een mens alrets, mens op Latijn, na schoolvlak begin het, en ek onthou as die, omdat ek denk die heel eerste woord werkwoord wat jy daar geleer het, was amou om iemand lief te heen, en ek gaan nou sommer net so uit die geheel uit probeer sê, Die paradigma, denk ek, was amou, amas, amat, amamos, amatus, amant, ja. Dit was die paradigma. Om te sê, ek het lief, jy het lief, hy het liefs en so meer. Maar nou, as jy in, in die Grieks is, dan help die die feit dat jy in die gehad het, help jy, want jy is nou gewoon dan hierdie soort van ding, dat jy met hierdie paradigma's werk, wat jy moet die heel tyd nog verander, want een mens het in die Griek, sê die verskillende tye, soos ons in Afrikaans het ons ook verskillende tye in Engels, sê so het werk mens met een verlede tyd en een herde en een toekomende tyd. Maar in die Griekse taal, het een mens die teenwoordige tyd, en dan het jy ook die toekomstige tyd, maar dan het die mens een paar verskillende verlede tydje, een mens het byvoorbeeld een imperfectum, en een aoristus, en een perfectum, en dan ook nog een plusquamperfectum, so dit raak een bykie ingewikkeld die paradigma, maar dit word interessant as die mens die verskil kyk, dis die verskillende verlede tyde. As mens by voorbeeld so wou sê, dat a hond laas nacht geblaf het, en jy wil net die feit bekend maak, dan sal a mens dit in die ou rust in die Grieks nou skryp. Maar as jy so wou aanduid dat die hond die heel tyd geblaf het, nie maar net die feit dat hy geblaf het nie, maar dat hy nou die heel nacht het hy geblaf, dan moet die mens ander verlede tyd gebruik, soos die imperfectum. En dan is daar weer die interessante weer dat iets in die verlede gebeur het, die perfectum, en dat die gevolge daarvan bly voort dier tot nou. Nou vir ons, wat die bybel bestudeer, is dit baie belangrik om daarna te kyk, byvoorbeeld oor die feit dat Jezus gekruisig is, of gekruisig baas, hier het ook al wel vertaal, maar al het het in die verlede plaasgevind, dan, het die, dan is die effect daarvan effectief tot nou toe, tot op die jyde, en elke keer is daar mos die jyde, daar is mis nie eindelijk iets as die toekomst nie, en hy is ook nie eindelijk soos iets as die verlede nie. Net die jyde tel eindelijk, dit wat nou gebeur. So die effect van Jesus' kruise gang, is nou op hierdie huidige onlik, terwijl ek met jou praat, is dit effectief, dit het een effect, nou as een mens die paradigma's begin leer dan is het moeilik die begrippe daarvan is makkelijk het is eindelijk interessante dinge maar het is moeilik om elke keer een paradigma verskywing te maak om van die praesens die teenwoordige tyd te gaan na die voetroom wat die komende tyd is dan moet jy nou weer een ander paradigma gebruik en dan is jy na die verlede tyd toe gaan dan moet jy weer een ander paradigma gebruik maar het is goed vir jou brein goeie oefening want dit gaan oor die saak, die wijn saak, en die nieuwe wijn en die vernieuwing wat moet plaasvind so ek is oortuig daarvan as jy daarna luister wil jy ook graag vernieuwe in jou denken dink ons amal wil graag ons wil nie verstok raak en versteen raak nie. wil graag vernieuwe Terwijl ons bieke daar aan dink, luister ons hier na George Beverly Shoe, wat vir ons hier die wonderlijke boodskap oordra, van uit rather have Jesus. I'd rather have Jesus than silver or gold. I'd rather be His than have riches untold. I'd rather have Jesus than houses or lands. I'd rather be led by His knee, pierced hand. Than to be the king of a past vast domain Or be in sin's dread sway I'd rather have Jesus than anything This world of have Jesus than man's applause. I'd rather be faithful to his dear cause. I'd rather have Jesus than worldwide fame. I'd rather be true to his holiness be the king of a past domain on be held in sin's dread sway I'd rather have Jesus than ever So wonderful Today Hy geskakel by Net Radio SA Net Radio SA En Je luister na Dr. Tini Eilers Wat uitsa hiervan uit Irene Stad van Vrede In Pretoria in Suid-Afrika en jy is baie welkom hoor waar jy ook al vandaan ingeskakel het, hier vanuit Suid-Afrika, jy van ons stere of dorpe of platteland plaas, en of jy ergens oor die see is, oor die soutwater, daar van van Engelandse kant af, of, of van Rusland, of waar ook al, jy is baie, baie welkom hoor jy is altyd welkom jy so, en ek hoop jy voel ook altyd, Baie welkom, het sal vir my groot tevredenheid verskaf, as ek weet, jy voel welkom. Want ek wil he, jy moet rustig wees. Luister byvoorbeeld hier na David, <coughs> in Pesalem, ek moes begin al hier by Pesalem 30, een bedevaards Uit die dieptes roep ek u aan, oe jyre, Heere, hoor na my stem. Laat die oore luister na die stem van my smekinge. As u die Heere die ongerechtig Heere in gedachtenis hou, Heere, wie sal bestaan? Maar by u is vergeving, dat u gevrees mag word. Ek wacht op die Heere, my siel wacht en ek hoop op sy woord. Altyd een prachtige gedachte hierdie, as een mens kan wacht op die Heere, en te sê, my siel wacht, en ek hoop op sy woord. My siel wacht op die Heere, meer as wachters op die moore, wachters wachters, op die moore, aan persoon, echo, as mens nou sê, wachters op die moore, dit was maar die, die muurwachters, die, die oude stede, het my, dik, dik, dik, dik bree, mure, gehad, en my, mense, het ook, wonings gehad, binnen in die mure, jy kan nou denk, is, die breedte van, die, van daarie, Muere as jy daar in Israel een dag kom en jy gaan klip op die muere as jy sien. Baie dik of brie muere. Mense daar geblij. Maar die wachters, die mense wat die stad moes bewaak, as daar al vijandige persoon in nabij kom, dat hulle die mense kan wakker maak, of dan die soldaten minstens. Nou hulle het gewacht op die moore, want in die nacht is dit moeilik om te kan sien, so wanneer die stut begin lig word, dan kan jy baie beter sien. En daarom het hier die wachters gewacht op die morgen, want dan sê die wachttijd eindelijk moest nou voorbij. Want dan kan allemaal sien. Wacht op die Heere o Israël. Want by die Heere is die goeder tierenheid en by hom is daar veel verlossing en hy self sal Israel verlos van al sy ongerechtighede en dan een kort besalm met net drie verse daarna besalm 131 ook abedevaars lied aan David oe jyre my hart is nie hoog en my oe is nie trots nie, dit gaan oor hooghartigheid hierne. Ook wandel ek nie in dinge wat vir my te groot en te wonderbaar is nie. Waard ek, het my siel tot bedaring gebring, en stilgemaak, soos een gespeende kind by sy moeder, soos een gespeende kind is my siel, en my wag op die Here. Ja, dis nie dis nie maklik om my mense siel tot bedaring te bring nie. Ek is oortuig almal van ons weet hoe dit in 'n huis gaan. Daar 'n huishouding is en daar is babietjies en hulle skrik wakker hier diep in die nag met, sê maar, met maagkrampe of wat ook al dan fout mag wees, en hierdie babieke skreeuw en huil allemaal wakker in die huis. En dan die moeder wat probeer alles in haar vermoe om hierdie baba tot bedaring te bring. Dit is nie waar nie, dit is maar een bekende soort van scenario, van een skreeuwende baba of een huilende baba wat er woord ek al vir jy beter klink en dan die moeder of iemand anders wat probeer om die kind tot bedaring te bring en gewoonlik is dit maar die moeder wat dit doen daarom word dit ook hier so aan ons uitgespel soos een gespeende kind by sy moeder So 'n gespeende kind is my siel in my. Dis net God wat eintlik 'n mens geestelik tot bedaring kan bring. En dit is wonderlik om te dink dat God in staat is om 'n mens te help om tot bedaring te kom om te wacht, om nie te haastig te wees neem, te wacht op die Heere. Want dit is eindelijk een uitbeelding van geloof, as een mens kan wacht op die Heere. En dit bevestig mos een mens op vertrouwe in God. Maak dan die zaak, wanneer God sy tyd is nie, Godse tyd is vir my goed genoeg. Kom ons neem dit ter harte en ons bring ons siel ook tot bedaring, ons gedagtes. Is maar die rede hoe kom ons praat oor meditasie en ook help met die ontspanning en as jy nou sit en luistert, Dan moet jy net, vir, bykie, net toets net jyself, kiek of jy net jou skouwers kan laat saak. So, as jy dit kan laat saak, dan moet jy weet, daar was by die spanning in jou skouwers. Wat eindelijk maar een typische situasie is by een mens. En die spanning begin mag, won ek daar. En dan breid het nou verder uit. En die mens wil eindelijk, geelt al totaal in al jou lichaam, want ons bestaan het gees en siel en lichaam. En dan begin ons by die lichaam en dan gaan ons naar die sielste mensie toe. Want die mens en geest het nie nodig om rechtig om te ontspan nie. Daar is niks met jou gees verkeerd nie. Jou geest is in elk geval dors en wachtend op die woord van die heren. wil Heere. So die geest wil so graag die woord van God hoor. Want dan is daar een resonantie in die gees van Godse geest, want ons geest is uit God geboore. Net soos wat een lammekie, wat blair die ma hoort, dan weet hy soms het is die ma, en hartlep hy, of sy na die ma toe. Dan met die ressonantie word om met kop getel. Kom die Heere sê, my skape luister na my stem, hulle sal nooit die stem, van een vreemde volg neem. So, bring ons onself, ook tot bedaring, en ek hoop dat ek en jy vandaan dit kan recht om net vir een paar minuute ons tot bedaring te bring, ek hoop jy is al ergens waar jy sit of le en dat jy jou lichaam al kla ontspan het van die tone af tot by die kruinkie en dat die woord van God self bring hier die kalmte vir die mens in jou siel hy help jou Daarmee. Godse woord, sy skipende woord, was ook een gerustellende woord. As een mens Godse stem hoor, is dit gerustellend. Want is God, dis ons Vader. En ons leef uit sy woord. As ons die sy stem hoor, sal dit ons gerustel in die diepste dieptes van ons mens wees. Toewel hy bykie daar oor dink, luister ons hier na a bykie muziek van Phil Druskel. Ek het ook die geleendheid gehad daar in Amerika om na hom te luister. Ergens we sit in die kerk het hy met sy trompet daar gespeel. geskakel by net Radio SA net Radio SA en die luister nie na dokter Tini Eilers wat uitsaai vanaf af jy, van uit Eirini stad van vrede hier in Zuid-Afrika en Pretoria luister na ons program soms noem ek dit Israel van die Bijbel soms maar net ons oordenking waar ons Godse woord oordenk en bepyns dink daar oor, bieke bepyn, so bieke help, dat die ouwe weinsakke weer vernieuwe word. Nie waar nie, ek is oortuig daarvan, jy stem saam. Jy wil nie met die ou weinsak, soot nie, jy wil graag een nieuwe weinsak. <laughs> dat ons nieuwe wein daar kan ingooi. Ek is oortuig daarvan oor. Ek dink, uh, as my so luister daarna, dan wil een mens maar liever vernieuwe as wat jy verstok raak, is dit nie? Ek dink, die woord om verstok te raak, of soos een fossiel, ek dink, ek het, jach, dit het baie jare terug het ek so'n woord gehoor het, dat iemand gepraat het, dat dink, onno, wat type radio verhaal was, waar iemand gepraat het van die ou fossiel, en na iemand verwijs het nie, Maar ons wil ons nou vernieuwe, nee Ons wil vernieuwe in ons Denke, ons wil hierdie paradigma Skuive wil ons maak Seker, ek is oortuig daarvan Ek hoef jou nie daarover, daarvan te oortuig Ek is seker, jy is daarvan self Oortuig God werk met ons in Die skrif, sy ek die Bijbel verstaan door sy woord, alles doen hy door die woord nou as jy jou sel wil een guns doen, kyk hoe jy nie op die internet kan vind, daar vraag my meneer Google om vir jou te help om te luister na die muziek wat in jou kromosome is ons het ons 23 verskillende soorte, pare kromosome en die vibraties wat uit jou kromosome uitkom dit is versterkt persoon het dit al reeds gedoen en daar die klanke dus versterkt door versterkers so dat jy kan luister na die verskil sommige van daar die as ek het muziek kan noem klink soos klassieke muziek En ander klink weer soos Afrika dromme. En dan het jy ook nog so klaande, klag liedere, amper wat jy hoor amper soos die die Islam wanneer hulle die hulle hulle hy heilige hy skrifte chant. Daarvanuit hulle moskee die ek seker allemaal het dat al geluisterde gehoor. So kry mens dus verskillende soorte van klanke in muziek. Ons weet ons nou van die verskillende genres wat ons ook nou maar sê nou op die radio nou luister of tv waar ook al. Jy weet ons daar is toch een groot verskil tussen boere muziek en klassieke muziek een groot groot groot verskil daarom is dit ingedeel in verskindende genres en amal van ons het ons een voorkeer vir muziek een typische voorbeeld is wanneer een gesin met vakantie is en hulle zat amal in die motor en hulle moet nou hier van uit die noorde naar die suide toe, kom en Sennema van Pretoria naar Kaapstad toe rui. Dan het ons moest nou gewoonlik een klompie CD's saam geneem, om nou naar die muziek, so daar afwisseling kan wees, en ons het die gewoonte gehad, omdat, vir elke kind te vraag, nou ja, sit vir jou een serie in, met jou type muziek, so ons nou nou allemaal sy muziek kan luister. En rarig waar, jy kan sien hoe die kinders sommer soort van half doof raak, wanneer hulle nou na my muziek moet luister. En ek wil weer doof raak, wanneer ek nou van hulle muziek moet luister. Want dis ons een kwestie van smaak, nie waar nie? Amal hou ons nou nie van precies die selfde dinge nie. Kom ons, neem so mevindig net, as jy vir iemand vraag, wat is nou jou voorkeer kleur? En jy sien, mense het verskillende kleure, wat hulle as een voorkeer zou vouw aanwees, antoon. Het blau, het roe, het geel, het wit, of is het een mengsel, is het Sê nou maar oranjakleer meer wijnkleerig Elkeen van ons het ons een voorkeer Er is niks daarmee verkeerd nie hoor Dit er is een mens een Maar die punt wat ek hier graag wil maak en ek hoop na al hierdie gepraat maak ek een punt om te sê dat daar muziek in die mens is, en as jy nou na die muziek van die, jou DNA en daar die kromosome en die 23 verskillende klanke daar luister, dan kan jy net denk, as daar een oorheersende soort van n klank in jou moet wees, wat na my mening amper een soort van een gemoedstemming by jou aanbring, dat jy sê het die heel tyd soort van cnw persoon is, want sommige muziek, sy tempo en die aard daarvan, die toon aard en so, het invloed op mense. Dit is net een doodgewone feit. Die stemming van een mens, dink aan die praktische situasie van David en koning Saul destijds. Wanneer Sowel sy gemoed onstuimig geraak het, het sal my baie onstuimig, dan het David dit recht om met sy harp muziek te maak, wat koning Sowel sy siel tot bedaring gebring het. Nou as dit vir jou iets sê, dan behoort hier die hele kwestie van die kromosom muziek wat in ons is ook bykie sin te maak. Nou mag iemand ook nou vraag, nou maar kan jy nou iets daar aan doen, kan jy nou daarie bepaalde soort van oorheersende klanke in jou dalk temper, dat het miskien meer streelend so wees? Ja, ek wil toch vir jou een voorbeeld voorhou oor een mense hart. Dan praat ek nou, as ek nou praat van hart, dan praat ek van hierdie spier binnen in jou bors daar die pomp, wat jou bloed circuleer dwars dier jou lichaam. Daar is ook een realmatige impels wat dier die hart beweeg, as een mens langs iemandse bed staan, wat nou met elektrode is gekoppel is aan, aan een monitor, dan kan een mens daar die grafiek sien, hoe hy dan of realmatig is, of dan nou nie, as het realmatig is, het praat hulle gewoonlik in die medische termen van een sinus ritme. Dit is so een egalige, QRS complex en dan, dan is daar so'n weile van stilte en dan kom hy weer, dan is 72 slaamos per minuut is dit alles nou rustig in jou is. Nou sê nou maar, jy moet nou een open hart operatie ondergaan dan as jy nou die voorrecht sou hee om te staan en kyk hoe een boskas oopgemaak word, tot jy daar by die hart self kom, by die pomp, dan sal jy heel verbaas wees om te sien wat een geweldige beweging jou hart eindelijk uitvoer deelt uit 72 van daar die sametrekkings en dan ontspan, aan saamvindige sametrekking weer ontspan en hoe die hart op opbeweeg, opbeweeg eindelijk, dat hy met die apek steen jou sternum kap nou as jy die hart so sit en kyk, of staan en kyk dan wat sy besef een mens kan nie aan die hart soos wat hy so klop met daar die sametrek, jy kan nie aan so hart eindelijk werk nie nie vir al nie as jy nou daar die hart moet oopsnij nie. en een klep moet vervang daar, nie. of net die gat in die hart daar moet recht maak nou weet jy wat maak die chirurg dan is hy skok die hart hy sit om uit ritme uit skok om. Nou die elektrische impuls waarmee die hart skok oorheers dan die natuurlijke ritme van die hart omdat dit een sterker impuls is en sy die hart helemaal uit ritme uit daar is dan nie hier die sametrekking en dan kan daar aan die hart in daar die toestand kan daar gewerk word kan gesnui word En die goed wat rechtgemaak moet word, soos kleppe wat uitgesnui moet word, ou kleppe wat versteen is, en nieuwe kleppe wat ingesit moet word, of dan aan die gat in die hart. Ek hoop nie sê in hierdie prankie van hierdie stil hart, maar daar is stil anders kan nie nog werk nie. Na die tyd word weer weeggeskok, maar laat ek het nou eerst net so los wat jy net sien, hoekom my mense hart tot bedaring moet kom, want God moet met jou werk, het is hier die hartchirurgie wat God op ons moet uitvoer, en hy kan nie teen ons wil in werk nie, ons moet oorgee, en ek het die uitdrukking al gebruik van iemand wat onder narkoos is, hy het nie meer weerstand wat hy die persoon bied neem, hy gaan nie nou verskielik opspring van pijn en so, en die persoon leen nou maar stil, nee, want hy is ons nou helemaal tot bedaring gebring, en nou moet sy hart ook tot bedaring gebring. En dan word hier die operatie uitgevoer, en is die operatie helemaal volledig klaar uitgevoer is, en die klep is nou in posiesie met al daar die wat gebruik word, om daar die nieuwe klep daar aan te sêt, dan is alles nou regjes, en dan word die hart weer geskok, en dan is hy weer in ritme, en dan is het wonderlik om dit te sien, om te sien is die hart in ritme, in een sienis ritme, daar die egalige ritme wat die mens graag wil sien op een grafiek. Nou tragies genoeg, baie keer kon daar die ritme nie herstel word nie. As het baie keer daar gesit, gestaan in een theater tot 12 uur die nacht nog later is dit, tot amal to daar besluit, maar nie kan is niks verder hier doen nie. Geskok, al wat die ding is gedoen, ek gaan nou nie vir jou daar die grafische detail gee nie, totdat amal besluit, wel daar kan nou nie iets verder gedoen word nie. Die hart wil net doodgewoon nie, weer begin klop nie. So dat jy die wonderlijke sinus ritme daar het nie. Net so is dit, dat God een mens hierdie achtergrond muziek binnen in een mens wil herstel, dat het kalmerend sal wees vir een mens. Dat die achtergrond muziek waarteen jy leef, jou gemoedstoestand, die stemming, dat dit rustigheid en vrede sal uitspeel. En hierdie rustigheid en vrede kan maar net van God afkom. By die duivel is daar geen rust nie, soos niks nie. Hy hardloop rond soos een brillende leeuw en te kyk wie hy kan verslind. Geen rust. Jesaja het ook hierdie, hierdie beeld gebruik en gesê Die waters van mense wat God nie kenne is onrustige waters dit, dit gooi slik en modder op die hele tijd Daarom het jy ons hierdie moddergooierij wat mense doen Mens moet leer om boe die hardie goed uit te stuig met jou persoonlikheid, rustigheid, in beheer van jou self. Altijd een prachtige, mooie, wanderlijke, rustige brengkie aan iemand wat in ons self rustigheid gevind het daar die rustigheid draai jy ook maar oor as jy onrustig is, dan draai jy ook maar die onrust oor dit is maar ook net dood gewoon so, dit is een feit, ouwers weet dit al dat die stemming wat hulle skip amal is onderworpe aan daar die stemming as dit die onrustigheid is wat by amal is dan slaan dit maar van persoon tot persoon tot persoon en amal later onrustig. As daar ris en vrede is, rustigheid, word dit ook weer oorgedra. Net soos maar by een ongebore kind, daar die rustigheid van die moeder self, word oorgedra op daar die ongebore kind. Maar as een mens self nie ris het nie, kan nie die nie, hoe kan die rustigheid oordra? Maar dis God, dis God wat in ons werk en daarom sal jy verstaan dat ons hierdie, hierdie hartchirurgie nodig het, waarop ons kan concentreer, waar ons gaan weer gaan kyk na daar die 7 nazies wat verslaan moes word wat maar wijs op karakter-eigenskappe, verschillende soorte van karakter-eigenskappe, wat daar tegenwoordig is, so dat ons, soos David, kan sê, Waarlik, ek het my siel, tot bedaring, gebring en stilgemaak, soos een gespeende kind by sy moeder. Nou David, is ons nou een volwassen persoon wat hier skryp. En hier praat hy van hom maar hy weet ook wat hy gedoen het in die leven van Saul. Hoe hy met sy harpmusiek Saul sy gemoed tot bedaring kon bring. En weet ek, en Verstaan ek, soos David het hier verstaan, dat God dier sy woord een mens kan help om tot bedaring te kom. Hoe meer een mens tyd uitkoop, tyd vir bepynsing, meditasie, om die woord van God te oordink en rustig te wees, en voor die tyd jou ook self al tot bedaring gebring het, dan kom God en hy doen dit wat Paulus vir ons sê, dis God wat in ons werk, en hy doen dit door sy woord, wat die breers vir ons sê, skerper is enige twee snijdende zwaard, dring door to die scheiding van siel en gees, en gewrugte en morg, en is een beoordelaar van die gedagtes van die hart, want dis waar ons moet uitkom, is by een beoordeling van die gedagtes van die hart, is dit onstuimig daar, of is Godse rustigheid daar teenwoordig. En daarmee gaan ek jou nou groet, hier vanuit Irene, in Pretoria, tot Devee, as daar waar is, Devee, morgen, en dan is die tyd, so een uur later, 20 uur, plaas van 19 uur, sê so dit soos onthou, en daarmee groet ek, Shalom,